Rómariabréfið 12. kabli Því brýni ég ykkur syskin að þið vegna miskunar guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, guði þóknanlegri forn. Það er sönn guðs dyrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki hátt sem í þessa heims látið heldur umbreytast með hinnu nýja hugarfari og lærið svo skilja hver sé vilji Guðs hefð góða, fagra og fullkona. Fyrir þá náð sem mér er gefin segið ykkur öllum. Engin hugsi hærra um sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einum líkama marga lými, en lýmitnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi en hvert um sig annars lýmir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. séð það spátum skáfa, þá nótum hana í samræmi við trúna. Sér þá þjónustu starf skal gegna því. Sér það kensla skal sinna henni. Sá sem hvetja skal geri það. Sá sem gefur sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu sé kostgævin og sá sem vinnur miskunarverk geri það með gleði. Elskan er flerðar laus. Hafið andstigð á hinu vonda en haldið fast við þið góða. Verið ástúðlega hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist um að sína hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfólk í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni. Verið glöð í voninni, þólinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Það þátt í þörfum heilagra. Leggið stund á gestrisni. Blessið þá er ofsækja ykkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum. Grátið með grátenndum. Berið sama hug til allra. Verið ekki stórlát. Umgangist fúslega lítil magna. Oftristið ekki eigin higgindum. Gjaldið engum yllt fyrir yllt. Stundi það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leyti sem það er und og á ykkar valdi. Leytið ekki hemda sjálf, mín elskuðu. Láttið reiði guðsum að refsa eins og reytað er. Mín er hemdin, ég mun endur gjalda, segir drottin. En ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eita ef hann þyrstir þá gef honum að drekka með því að gera þetta sapnar þú glóðum elds á höfuð honum lát ekki hér illa sigra þig en sigra þú illt með góðu